بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله اما بعد توkiwa tukiendelea namfululizo wa darasa zetu za الكريم ya Quran Karim leo tuko katika sura 40 sura tughafir yenye 85 بسم الله الرحمن الرحيم Mwenyezi Mungu tukufu Subhana wa Taala anasema Ameen. Hizi ni herufi za sura kwa mkato Ni kama kawaida yetu hizo tunamwacha Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala amfungulie na aitaka kufungulia miongoni mwaje wake. Usura inasema Tanzilu kitabi min Allahil Azizi lhalalim. Huu ni utarimsho wa kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mwenye nguvu za kushinda na mwenye ujuzi uliokamilika. ghafiridh dhambi, Mwenyezi Mungu mwenye kusifika na kufuta madhambi za waja wake. Waqabilut-tawbi. Mwenye kusifika na kupokea tauba za waja wake wale mwasi. Shadidul-iqabi. mwenye, mwenye ukubwa wa adhabu kwa watu wale mwasi wasiotubia. Dh-tawba. Mwenyezi mwenye, mwenye nguvu. La ilaha illa hu hakuna mwingine anastahiki kuwa bodiwe isipokuwa yeye ilahi al-masir kwake mwenyezi Mungu ndio kila kitu. kuna watu wanashindana wanajadili, wanapinga aya za Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu mayu jadilu fi ayati Allah hawa thubutishi na mjadala katika aya za Mwenyezi illa alladhina kafaru ishkoku walay makafirin Ispokuwa wale al-kufuru ukiona watu wanaingia katika mpango huo basi ujuwe hawa ni makafiri fala ya gharuru taqallubuhum fil biladi na hawa hawataonea kufanikiwa ni wenye kuangamia tu hata ukiwaona wana wanatembea wanakwenda hapa na pale katika miji ya dunia usikadae kwenda kuwa hapa na pale katika miji ya dunia kabla qablahum qaumun wa mme kabla ya wao watu wa Nuhi wal ahzab na watu walounda la shirikisho watu wa vyama walounda la shirikisho mmenbaadihin baada ya kina Nuhi wa hammat kull ummatin na ulikusudia kila umati kumuwangamiza mtumi wao liakhudhu ilantunguhuni wa jadalu bil na wakafanya ukaidi kwa kuipinga haki na kughirisha batili yao li yuni hudu bihi haqa ila wayangushi asema fa yasema walipofanya hivyo niliaporuzia nikisha nikawatia nguvuni fa kaifa kana iqaami hunae vipi alikuwa adhabu yangu wa kadhalika hakati kalimatu rabbika na mfano huo yamethibiti maneno wako ala alladhina kafaru wa wale al makafirin annahum ashabu nar imesha thibiti kwamba wao ni watu wa moto tu tu ni watu wa moto hawako wengine kokwendao alladhina yahmiluna la arsha wa man hawlahu na malaika ambao wamebeba arshi na waleo pembezani nao yusabihuna bihamdi rabbih wanamtakasha kwa sifa zake mlezi wao muumba wao wa yuaminuna bi na wanamuamini muamini wayastaghfiruna lil-ladhina na wanaomba msamaha wale walioamini kwa kusema rabbana ewe mola wetu ewe mumba wetu ewe mlazi wetu kwa sira takullu shay'ir rahmatan wa ilma kumkene kila kitu esani yako na ujuzi fa'afir lil tabu wattabu sabilak tunakuomba uwasame wale ambao wamekut wao na wakafuata njia yako ya haki waqihim azab aljahim. na wakinge na adhabu ya kungua adhabu ya moto rabbana wanaendelea malaika hao kwa kusema e mola wetu waadkhilhum jannati waingize waja wako hao peponi Adinin. jannati adinin. pepo ya ukazo milele alati ambayo ambao umewaahidi wamnsalah min aba'ih sio wao tu lakini pamoja wa na wengine wanaofaa tokea mababa zao mama zao wazuwaji moke zao na watoto wao innaka anta lazizul la hakim akwani wewe ni mshindi mwenye hikima. waqim ati wa kinga arabi watu wako hao wa kingi na adhabu za makosa yaliyokuwa wameyatenda madogo madogo wa man takis na yoyote yule yule mkinga na adhabu ya makosa ya yake ameiden ya siku hiyo fa kadrahimtau utakuwa Wa wadhilika huwa al na huko ndiko kufanikiwa kwakubwa inaladhina kafaru yunadunak Hakika makafiri watalingana na makelele la maqtullah yakbar mimmaqtikum anfusukum wa anbiyan adhabu za mwenyezi ni kuba kushinda adhabu zenu mlizokuwa mkijitia na sisi zenu idh tunao na ila al-iman Pale takfurun balam lipokuwa mkeitwa katika imani mumwamini mwenyezi Mungu mkamkufuru watasema Rabbana amattana thanatayn. Ta Mola umetufisha mara mbili wa ahayatana na umetuhisha mara mbili. Fa'tarafna bidhunubina. Tunakiri kwa makosa yetu, tunaungaama e ya Rabbi. Ili uturehem. Fa'al ila khuruj min ipo njia ipoje sisi kutoka huku Dalikum banneu iza duiya Allah wahdahu kafartum waambiwe hakuna njia wa hakuna njia ya kutoka motoni Dalikum na hiyo, kwamba ni kwamba ni kwamba uhakika wa mambo iza duiya Allah wahdahu mlinifakuwa nyinyi anapoabuduwa Mwenyezi Mungu peke yake kafartum nyinyi mlikuwa nakufuru wa in yusharaku bi na kishirikisho naamini fal lillahi alali lkabiri. basi uamuzi leo ni wa Mungu ambaye ni mkubwa mwenye kushinda katika ukubwa wake asimfano huwadhi yuriikum ayatihi ni yeye mwenyezi Mungu ambaye anakuonyeshieni mihujiza yake wayunazilu lakum minas samaa rizqa anayembae anateremsha kuku teremshieni kutoka upande wa mlegoni maji yakawatesha ya mimea miti bgapata risk wama ya tadhkaru ila man yuniba. lakini hawezi kuonyeka kwa hayo akazingatia inapo stahiki kuzingatiwa isipokuwa yule anaerejea kwa Mwenyezi Mungu fad'u Allah mukhlishin lahu ddin Basi nyinyi kama ni waumini wameniwa kweli muombeeni Mwenyezi Mungu ya kumtakashia nyinyi ibada zake Walau kariha karihal kafirun ajabhu chukia makafirin kashu shurishini chobi za makafirin zikushu shurishini rafi'u darajati zul arsh Mwenyezi mungu ni mtukufu wa daraja ni munyeku meleke tukufu ya utawala wake yulqi rruha, ana wuleka wahyi min amrihi kutokana amri zake alaama yasha'u li ibadihi kwa yoyote anemtaka katika wajawake Anemtuma mjumbe huyo anempelekea wahaji leyundhira ya talaq ili au umma aya mataifa adhabu ya siku ya kukutana na Mwenyezi Ya yawma humbarizun siku humba watadhiri wote la yakhfa ala minhum shay hakitofichikana juu ya Mwenyezi Mungu kutokana wao chembe ya kitu Mungu atauliza Limani almulku leo Ni wa nani ufalme leo Hakuna akojibu Atajibu mwenyewe mwenye Mungu mwenye Lillahi alwahidil qahar Ufalme ni wake mwenyezingu mpweke mwenye kushinda Hakuna atakayeingiza katika atajitokeza ajibu al tujiza tujza kullu nafsin bima kasabat. Leo italipwa kila nafsi kwa matomo ileyo chuma. La dhulma al-yawma, kuna leo. Inna Allaha sari'ul al hisab. Mwenyezi Mungu ni mwapesi wa hisabu. Mwenyezi Mungu anaambia wake Muhammad wa SAW aokuweke katika ummah yake kwa kumwambia katika aya ya nane. wa anziruhum al azifati wa Muhammad Jamaa zako siku ambayo iko karibu sana idhil lkulubu ladal hanaajri kaazimīn siku ambayo itakapofika nyoyo zote zitakuwa ziko kwenye koo waweza nikumeza uchungu kaazimīn niezeni kumeza uchungu mali dhalimiina min wala shafī' yutā Asa mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mali dhalimiina min wala shafii ta hawana madhalimu rafiki yoyote ya kusaidia wala muombezi atakayesikilizwa Mwenyezi Mungu Subhanahu yaalamu kha'inatal a'yun anajua ya mambo yanayofichwa na macho anapokuwa akiangalia kitu kwa unja unja si mto wa kawaida mwenye kuweza kujua siri hizo lakini mwenye zingu ndiye anayejua wama tukhfi sudur munyezimu anajua kinacho fichwa na nyoyo hakuna anaweza kujua kitu kilichoko katika moyo wa mwanadamu lakini munyezimu anajua wallahu yatdibi alhaqqi munyezimu ndiye anetoa hukumu ya uadilifu walathina yaduuna min dunihi la yaqduna bi na wale wanaabudu asiyekuwa munyezimu hawa uwezo wa kuhukumu chochote Inna was huwa wal basir Hakika mwenye Mungu ni msikivu yeye yende ye, msikivu na mwenye kuonea. Awalamia siru fila al-ardh fayanzuru. Hivyo hawaoni wao watizami katika dunia wakaona kaifa kana atibatul ladhina kanu min qablihim. ilikuwa adhabu ya wale ambao walikufuru makafiri wali, walikuwekwa makafiru azama zilizopita kabla wao. Kanu makafiri hao walikuwa ashaddu minhum quwwah. Kwanza walikuwa na ukubwa wa nguvu, ukubwa wa vimo, ukubwa nafasi katika dunia, ukubwa wavyeo, wa vileo, wa athara fil aafan, na athari mbalimbali wameziacha katika dunia. Fa akhadhahumullahu bidunhum, lakini yamewakshika, amewatia nguvu ni Mwenyezi Mungu kwa madhambi yao, kwa ma kana lahum minallahi mawaqi. Na hawakuwa hao kwa wao kwa kuwa epuja na adhabu ya Mwenyezi Mungu hakuna kuwa kinga. Dhalika biannahum kanat taatihim rusuluhum hayo ni kwa sababu ya wa kwamba wao walikuwa wakijiliwa na wajumbe wao bil pamoja na dalili za wazi fakafaru wa kaafuru dhalika biannahum kanat taatihim rusuluhum bilbayinati, bayyinati ni kwamba wao walikuwa wajiliwa na, na wajumbe wao pamoja na dalili za wazi fakafaru wa kaafuru fa akhadhahumullahu innahu qawiyyun shadidul Mwenyezi Mungu akawatia nguvu ni kwa kuadhibu kwa sababu ye Mwenyezi ni mwenye nguvu ni mbora wa adhabu. Wala kad arsalna Musa. Na kwa hakika tulimpa ujumbe Musa kwa bani Israil biayatina pamoja na dalili zetu. Kwa sultani mubini na hoja za wazi. Tulimtuma ila Firaona kwa Firaona wa Haman Hamana, wa Karuna na Karun, Fakalu wakasema, wote watatu hawa viongozi watatu hawa, wote mmoja alikuwa ni mfano mwingine waziri na mwingine mshika fedha Fakalu wa sahirun kadhabu uyu Musa ni mchawi muongo falamma jaahum bilhaqmin indina wakati Musa alipojia na miujiza ya kweli ambao walishindwa kuipinga kutoka kwetu kalu walisema uktulu abnaa alladhina amanu wa wani mbali walianbali mbali. yeye hawa wanaume wao na watotoo wanaume kila kizo cha kiume kitakachozaliwa na kimliwe uktulu awladh alladhina abna alladhina amanu ume, wa watoto wa kiume walio muamini musa amanu ma'hu wasta hayu nisahum jibaki shaiin wana tu Wama wamakaidul kafirina illa fi havikuwa vituko vyao makafiri isikuwa katika upotevu Wakala firaun wa alisema firaun kuambia jamaa zake dharuni aktul musa wa liyad'u rabbah niachieni mimi muwe musa na muombe huyo mungu wake aje msaidie amuhfadh inni akhafu anyubadila dinakumu mimi naogopa atakuja kwa ibadilisha yenu au ayudhihira ay, yughira fil fasada au atadhihirisha katika nchi Ufisadi fisadi kufanya vijana wanipinge na matokeo yake kuja kuharibu taala. Hili ndilo niliyogopa ile. Kwa hivyo ni muwe na kila kisa cha yume kitakachotokana na wao ni kisage sage. Musa na akasema Musa alayhisalam inni uuthu bi wa rabbikum mimi najikinga kwa kutegemea nguvu za Mlezi wangu, Muumba wangu, Mlezi wangu. Kwa na ambaye ni Mumba wenu na Mlezi wenu. Mimi ni kulimtakabirin. Najikinga niepukane na mateso na njama na fisadi za kila mwenye kiburi ambaye layu'minu yawm alhisab. Hayamina siku ya hisabu. Wa qala rajulun mu'minun min al-farom. Alijitokeza kusema kijana mwenye kumuamini Mwenyezi Mungu kati jamaa zake Firauni ambaye yeye tumu imani yake alikuwa akificha imani yake kwa Musa atakatuluna rajulan ifiwa kina Firauni na Hamana mtaka kumua kijana ambaye hana kosa lolote isipokuwa tu rabi rabbi Allah anikusema kwamba mola wangu ni Allah wakati ja'akum akumbi bayanat na man yake alayhi an yanu'a wa yasama kama kujieni nadalili, na dalili na ushahidi mirabikum kutoka kwa wenu kwale huyu ndiye mkumua huyo wa in yakukadhiba na kama ni muongo fa alayhi basi bas mw muwa mbali na uongo wake yani nikumuua wa in yakusadika lakini ya ikiwa ni mkweli basi uchukizenu uchungu wenu njama zenu hizo yusibukum ba'dalladhi ya'idukum yatakufikeni ya yale ambayo anakualikieni inallahu la yahdi man huwa musrifun kadhab munyeezi mungu hamuongozi mtu yoyote ambaye ni muharibifu muongo kama wewe farao ya qaumi enijama zangu nyi lakumul mulku alyawm dhahirin mnajivunia kwamba ufalme leo ni wenu mmetawala katika ardhi lakini hebu hebu yule zani fami yangusuruna min baasi la nani atakayeweza kunikusuru sisi kutuokoa sisi min baasi la kana na adhabu ya Mwenyezi Mungu inja ana itakapotujia qala firaun Firaono akajibu ba dalaso jilao akasema ma urikum ila ma ara mimi sioni sipokueni haya mawazo acheni ni nimwemo musa wama ahadikum illa sabila rashaali na mimi sikwenda kesini isipokuwa njia ya usalama na uongozo na mafanikio waqala alladhi amana akasema yule muumini ya qaumi enye jamaa zangu ni inni akhafu alaykum mithla yawm alahzaabe mimi na kuogopeeni siku kama ile iliyowafika watu wa vyaama jeshi la uunganisho mithla daabi qaumi nuwe mfano ile Watu anu, wa node, na watu wa wad, watu wa hud, wa wa watu wa na wa thamud, watu mimbadi. Na wengine walio kuja baada ya hao, wakafanya fesadi zao, Mwenyezi kati ya adabu. Naogopa kwenu kuja kuwafika siku kama hiyo. Wamallahu yuridu yurid lilibadi. Na Mwenyezi si mwenye kukusudia na wala kupendelea kufanya maonevu kwa waja wake. Waya qaumi inni akhafu alaykum yawmat tanadi nyi mimi na kuogopeeni siku ya ulengano nku yawmat walluna mudbirina siku ambapo mtakimbia mwende mp mp mwendembio mpaka mfikie miguu kutumbukia kifuani tumboni waya lakini mwaokoke mnsuriki waya qaumi inni akhafu alaykum yawmat tanadi yawmat walluna mudbirina siku ambapo mtokimbia mbio Malaikum min Allahi mina aasir. Hamna nyinyi kueposhana kwa kwa adhabu ya mwenyezingu Mungu yote wa kuhafadhi. Wa man yud ila min Na yoyote wale wakisha upotevu na Mwenyezi basi hana ye hey, wa hana wa kumongoa. Wa jaa akum Yusufu min qablu. anawasimliya Bani Israili akukwambia kwamba Hebu kumbukeni alikujeni Yusufu kabla ya Musa Bilbayinati na dalili zawazi wazi fi shakim mimma ja'akum bih mukaendelea mkashikilia mkuacha kuandanya shaka kutokana yale aliyokuja nayo Yusuf hatta idha halaka mpaka alipokufa alipofariki Yusufu kuntum qasema la yub'ath Allahu min ba'dih rasula law tumikula khasara Tumepoteza hazina. Hatopeleka Mwenyezi Mungu baada ya Yusuf mtu mwema kama yeye. Majuto mjuko. Kadhalika yudhillu Allahu manhu huwa musrifun Mfano huo ndivyo anavyowapoteza Mwenyezi Mungu. Anapowatumbukisa katika matope nama kosa, nama chafuku, na makosa na machafuko na maarabiko na maarabiko yote ambayo ya yanawafika katika maisha yao. Watu ambao wa Mwenyezi uharibifu murtab wanishaka alladhina watu ambao yujadiluna fi ayati Kazi yao ni nikkaidiana na dalili za munyezimu bighairi suftani atafa passinga dalili yote lewajia munyezimu anasema kabura ma katana indallah nikata bukuwa kwa munyezimu wa inda indalladhina kwa waamini kufanya kitendo hicho cha kupingana na haki bila ya dalili Kadhālika yatba'u allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbār. Kwa mfano huwa ndiyo Mwenyezi anavyozifunga nyoyo za kila watu waenye kibri. wanajiona waneguvu. Wa qāla Fir'aunu alā sayasama Fir'aunu ya Haman Ewe Haman we. ibni li sarha nijenge mimi juu mbinguni la'alla ablu al Huwenda mimi nikafika kwenye njia asbaba samawati njia za kwenda mbinguni fa ila ilahi Musa Nikenda nikamonana na huyo Mungu wake Musa wa inni la adunuhu kadhiba lakini mimi na mdhani huyu Musa ni muongo tu hakuna Mungu chochote mungu, mungu ni mimi tu hivyo ndivyo alivyokuwa akisema Firauni laanatullah alay wakadhalikazujina li firauna suubu amalihi na hivyo ndivyo alivopambiwa faraona utendweke viovu wa sultan sabila akazwiliwa wangofu. na njia ya uongofuli wa ile faraona ila fi na hakua vituko wa faraona isipokuwa ndani ya hasara havikuleta manufaa wa kala alladhi amana alisema yule kijana aliyemuamini mwenyezi Mungu ya qaumittabiu ahad, ni ahadikum ya qaumi tattabiuni a'idukum sabila ar-rashad ayy jama'azi zangu nifutanini mimi ni kuongozeni kwenye njia iliyonyoka Njiya ya mafanikio ya innama inama hazihi hayatudunya jama'azi zangu huu hayo ulimwengo huu ni yastareh za danganyifu wa inal na hakika akhirah ya darul qarar Ndiyo nyumba ya maisha ya milele Man'amil sayyi'atin fala yujza illa mithlaha. kufanya ovu uvu hata lipa isiwako mfano uvu alifanya. Fa man'amil salihan min dhakari na untha na atakai kuwa mifanya wema ikiwa ni mwanamume au untha au mwanamke wao wa mu'minun ni munkhlis mwenye ikhlas na tawhid kumu'min munyewe singo fa ulaika yadkhuluna aljannah. Hawa ndio ndi wengi wa peponi Yuzakuna fiha bila hisa watarizukiwa huko peponi bila ya kiwango. wa ya kaum mali adukum ila anjati watadunani ila na nyinyi jamaa zangunyi. nyi mbona mimi ninakuteni kwenye uongovu kwenye uokofu kwenye mafanikio nyinyi mnaniita kwenye moto tadawunani lakufura billah mnaniita nije kumkufuru mwenyezi wa kwa ushirikabi nimshirikishe mala kum ma lai li bi ilm na jambo ambalo -sakun, sina mimi kwa jambo hilo ushahidiwe wote niita. nije kumkufuru mwenyezi Mungu na nimshirikisha na, na jambo ambalo sina ushahidi wa wote wala ujuzi wa wote wa anaaduku na mimi ninakweteeni ila alazizil ghafar kwa mwenyezi mwenye nguvu za kushinda na msamehevu. la jarama hapana hapana anna ma tad'unani ilahi laysa lahu da'wa kilamna chonitiya nyiny hakina wito khairi fi dunya wala fi al-akhirah mnchonitiya nyiny hakina wito khairi duniani wala akhira wa anna raddana ila Allah na marejea yetu ni kwa Mwenyezi wa anna al-musrifina hum ashabu an-nar na haki ka arbefo wa onde watomtoni kama amtaki hamsiki amkubali Fasa na ma akulu lakum mtakuja kuyakumbuka ninayokuambia kwa ufawidhi wangu ila Allah na mimi maamuzi yangu yote nayapeleka kwa Mwenyezi Mungu inna Allah basheeru bil ibad haki ka zingu ni muone kwa haja yake wote fawqa Allah sayyi'ati ma makaru kija na huyo kwa kuyasema neno yake hayo na kwa msimamo alio kuwa nao Mwenyezi Mungu alimkinga madhambi ya vituko vyao biali, wa hakabi aleaona ikawashukia jamaa zake farauna zuguada adhabu baaya annar adhabu ya moto yuraduna عليها watakuwa kigeuzwa geuzwa juu ya matoho hudu asubuhi na jioni wa siku taku na siku ikisema kiyama adkhiru ala farauna ashada. adhab agizo takalokuja kutoka kwa waingizeni jamaa zake faraon adhabun zito Allahumma najina min adhabik wa adkhilna jannataka waljanna min ibadikas salihin bi